Velkommen til det tomme magasin. Mit navn er Martin Nørgaard, og over for mig sidder manden med Danmarks mest faste afføring, Elias Ellers. Vi skal høre en masse håndplukkede klip fra radio- og podcastarkivet, du ikke vidste eksisterede. Ja, og vi starter med at besøge børnebogsforladet Den Bløde Pony, og bagefter der skal vi høre, hvad de to skøre piger fra rejselskabinettet går og bøvler med.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 Hej, jeg hedder Torben, og jeg er en voksen mand på 43, men jeg har en sjælden sygdom, som gør, at jeg stadigvæk har en babysbehov. Så hjemme hos os, der lyder de fleste netter sådan her. Torben. Jeg skal tidligt op i morgen. Melk. Hej Linda. Hej, Marianne. Og velkommen til alle vores dejlige lyttere. Ja, velkommen, Kæreste. Og tusind tak, fordi I lytter til vores podcast. Uden jer, så ville vi jo bare være sådan nogle, der sad derhjemme og læste der, mor, uden at tjene penge på det. Ja, hvem kan det? I hvert fald ikke mig. Men det er jo også derfor, at vi er i det her afsnit. Øh, kom ind. Ja, kom dog ind. Det er politiet. Er I Marianne og Linda fra podcasten Rædselskabinet? Altså ja, men hvis I vil have en autograf, så, må jeg så lige vente til, I er jeg lige den tid færdig med at optage. Ja, vi er faktisk lige midt i noget. Vi er her ikke for at få autografer. Nej. Klokken er 14.45, og I er begge to anholdt for mordet på en hjemløs mand og for at henrette en af jeres lyttere direkte i jeres podcast. Ej, det, det forstår jeg slet ikke. Forstår, forstår du det, Linda? Nej, jeg forstår det heller ikke. Jeg kan slet ikke engang huske, hvad vi lavede sidst. Det er også fuldstændig lige meget, om I kan huske det. I skal bare følge med os nu. Ej, altså, det, er det seriøst? Ja. I står begge to til en straf på et sted mellem 8 og 16 år i fængsel. Nej, det gider jeg ikke. Gider du det, Marianne? Ej, slet ikke. Jeg gider slet ikke. Hvad skal vi gøre? Ej, så synes jeg faktisk, jeg har en ret god idé, hvis jeg selv skal sige det. <tryk> nej, nej! Stop. Hey, stop! Stop! Læg den pistol! NEJ! Nå. Ej, så må vi nok hellere stikke af nu, tror du ikke det? Er. Ja, skal vi ikke tage til Mexico? Jo, ej, jo. Der er også totalt mange, der dør i Mexico. Jeg synes, det er totalt spændende. Ej, ja. Lad os komme afsted. Helt sikkert. Nå, ej, tusind tak for den her gang, Krebenets. Husk, I kan købe muleposer på vores hjemmeside. Kom nu, Marianne, vi skal skynde os. Ej, ja, vi skal. Kan vi nå at købe Dahl? Ej, <laughs> Linda. Marianne. Det, Nå, nu er det blevet tid til et par solide scoretips fra Kim Leisner. Ja, og bagefter der skal vi høre om en helt ny ekstremsport. Mm Hej -hmm. mm -hmm. mm -hmm. og velkommen til podcasten Scoretips med Kim Leisner. En hurtig advarsel. Podcasten bør kun høres af mænd. For hvis du er en kvinde, så er der far for, at du bliver så sjaskliderlig, at du ødelægger dine nye bukser. Der er mange, der spørger mig. Køb! Hvor vigtigt er det at børste tænder før en date? Og svaret, det er sku simpel simpelt nok. Det er ikke vigtigt. Det er vigtigt at lade være, mand. Der er jo ikke nogen, der gider at kysse sådan en anonym mund. Man skal kunne smage, hvem man kysser med. Er det manden i huset, eller er det en papfigur af Hugo Helmi? Et godt kys, det har karakter. Det smager noget. Laks, tobakker, vermut. Mm. Gerne alle tre, hvis du vil være sikker på at blæse dullerne helt bagover. Mm. Og så et lille bonustip. Kvinder elsker at se dig stå på hænder. Gør det så meget, du overhovedet kan komme til. Og hvis du eventuelt kan drikke en fadelig mens, jamen altså, så er det jo sådan set bare nedtælling til liderlig kælling. Akim, akim, akim, akim, akusafisakim, pæle mig i Kim. Hej, og velkommen til programmet Sladder og Togehorn. I dag skal vi høre noget god sladder, og min øh, gæst i dag, det er... Ja, og det er jo egentlig en øh, sjov detalje af et møde i dansk industri. På den måde går hen og bliver... Det kan du selvfølgelig have ret i, men det, er jeg til. Jamen, det er bare... jeg ja, sådan kan blåske. Hej og velkommen til podcasten Sport, sport, sport I dag er vi taget ud for at møde Jeff Singlersen, der har opfundet sin egen Ekstremsport Hej Jeff Hej med jer Jeff, øh, lad mig lige starte med at høre, hvad er det der har fået dig til at opfinde din egen ekstremsport. jeg vil, Så... altså, jeg synes ikke, der var noget, der var rigtig farligt længere, altså stort set alle alt ekstremsport dager for tøse drenge og vatteniser, fede røvhængemulere, Sk Skal skal forstå sådan, at du simpelthen ikke synes, der er nogen ekstremsport der er rigtig ekstrem? Lige præcis. Altså i gamle dage, ikke? der døde man, når man sprang i faldskærm, for teknologien var ikke på plads. Det samme gælder med wingsuiting Altså alle, og jeg gentager alle, der har været med til at udvikle wingsuits, er døde i wingsuits. Det er ekstremt. Uh, okay, men... Ja, men prøv at høre her. Det, der så sker, ikke, det er, at de bliver jo ved for længe. Og til sidst så er den fucking drag blevet alt for god. Så Nu er det sådan noget 1 ud af 10, der dør eller et eller andet plat. Det er kraften med mere farlige cykler i bukestuen med min datter i morgentrafikken end det er base jump efterhånden. Okay, men, men du har så fundet på en, en rigtig farlig ekstrem sport. Er, er det sådan, jeg skal forstå det? Ja, altså indtil nu, der har vi jo prøvet det 10 gange, men der har været 11 dødsfald, så det må betegnes som en rigtig stor succes. Uh, det er vel en, en smagssag, men prøv lige at forklare mig hva, hva, hvad er det, der skal ske? Jamen det der sker det er at vi står på kanten af en aktiv vulkan det ved jeg ikke om du har lagt mærke til Og øh, så har jeg egentlig bare tænkt mig at kaste mig ned i lavahullet Eller hvad man kalder det Hvad? Hvad? Hva? Ja, Hva? Altså så er den her dragt på Jeg ved ikke om du kan mærke det Lugter lidt Men øh, det er fordi Jeg har dyppet den i benzin Så med lidt held Så bliver det så varmt på vej ned i vulkanen At der går ind i mig Før jeg rammer lavaen Men altså Jeff Er der, er der slet ikke nogen chance for at det her stunt Ikke ender med at der er nogen dør? dø oh, oh, oh, oh. Jeg har tænkt på det hele Brygge her Det er min biver. Okay altså at, okay, så du, så altså, har du trænet ham til at flytte og, og gribe dig, eller hvad? Nej, jeg har ikke trænet ham, men jeg har taget 12 døde kaniner på ryggen, og dem vil Biver rigtig gerne have fat i. Han er sultet i en uge, skal du forstå. Er du fuldstændig rappelende sinds? Det siger min læge i hvert fald, men øh, hvis du lige holder Biver en gang, så tænker jeg, at jeg springer. Nej, kan vi ikke lige... Oh, Fuck, han gjorde det kraftedme. Jeg, tr jeg tror ikke en skid på, den fulgriber. Den græber ham! Den græb, hun græftede mig! Oh, han spiser ikke kaninerne! Han spiser mig! Fuck, hvor er det fedt! Det er ved at være slut for i dag, men også kun lige ved. Ja, fordi her til sidst, der skal vi endnu en gang på jagt efter fabeldyr med Rane Eskelund. Tusind tak, fordi I lytter med. Vi høres ved i næste afsnit. Often. Mit navn er Rane Eskelund, og øh, jeg er endnu en gang taget ud på de vilde våger for at aflive de mest sejlede myter om væsener, der ikke findes. I dag er vi på jagt efter den savnomsbundne Yeti, bedre kendt som den afskyelige snemand. Vi befinder os her i Himalayas bjerge, hvor luften nu er så tynd, at mange mennesker igennem tiden sikkert har hallucineret og set ting, der ikke findes. Det mest sandsynlige er jo, at den afskyelige snemand i virkeligheden er en bjørn, en hund eller en busk eller noget i den du. Shhh, oh. shhh, shhh, og der er noget, der busler herovre. Hvis vi er rigtig, rigtig heldige, så er det en snillehubart. Okay, uh, det, det, er ikke, det er ikke en snillehubart. Hvad satan i hele hule helvede er det der? Det... nej, det... Det ligner at raste op ha, ha, Hallo? Hallo, mand. Hallo, mand. Hvad sker der, mand? man. Hold kæft, mand. Trobehalter kikkert, mand. Dr. Livingstone formoder <tryk> øh, nej. Altså, hej. Jeg hedder... Jeg hedder Rane Eskelund. Jeg er eventyr, og... Øh, undskyld, jeg spørger så direkte. Er du den afskyelige i Okay, Hvad fanden, med man Er mand? Det er ikke mig, mand. Der vædrer rundt i bjergene i kakkeshortset, sygekassebriller, mand. Synes du, jeg er afskyldig, mand? Jeg synes ellers, jeg er rigtig lækker i dag. Prøv lige at tjekke de her baller, mand. <tryk> Undskyld, ja, ja jo, jeg ja, er ret beset der er ved en ganske nydelig øh, røv. Uh, vil du være? Vil du pælve til møgbehovede jetyrøv være, din stangleder lille forsker? Uh, jeg er lidt paftig nu. Uh, måske for videnskaben, skyld. For videnskaben, måske? Skal du op og sidde på uh, snemandskullerød, hva'? Skal du munke i bjergpasset, hva'? Skal du have en tur i musen? Ja, uh, nu er jeg jo en gift, mand. Der skulle da ikke nogen, der tror, at du har boldet sådan en fabeldyr alligevel, mand. Nu skal der bare gå i, det? Uh. Uh, det? er måske rigtigt hvad skal, jeg, hvad, hvad skal jeg gøre? Du skal bare bugte dig og stikke med din termoflaske. Du lytter til nattevagt. Nej, det er Bob Ove, vi vil bare sige, at hvis du bor på Lübeck-gade 2, og ikke 3 ligesom os, og du har bestilt en ny toastmaskine, så, så er det ikke os, der har fået den. Skal du også have ost i?